А това беше втората лекция. Минавам на втората идея за размишление – изкушенията. Докато се изкушаваш, ти имаш в себе си зло. И връзка с злото. Изкушенията са подарени от Бога заради твоето израстване. Заради твоето израстване. Изкушенията, казва Алхалач, е скритият спасител на човека. Той идва за да станеш дълбок. Не да ти ограби енергията, ти да ограбиш неговата енергия. Това е подходът на любовта. Ти да го ограбиш. Дяволът те изкушава, а Бог те изпитва. Когато дяволът те изкушава, дай му да види той Бог в тебе. Бог в тебе е този, който побеждава изкушенията. И така Бог израства в нас. Това не става изведнъж. Важно е да си искрен и постоянен. Ако любовта ти към Бога е силна, изкушението ще загуби силата си. То ще губи все повече своята сила. Това означава, че въпросът не е в изкушението, а в твоята любов. Изкушенията са една друга и една друга мярка. Те показват дали си истинен и добър. Щом се изкушаваш, ти не си истинен и добър. Това е диагноза. А когато се научиш да ги преодоляваш, постепенно ще станеш истинен и Изкушението е мярка. То показва на какво държиш. На Бог или на света. Който преодолява изкушенията, има любов към Бога. А който се изкушава, става роб на злото и роб на света. Изкушените стават същества на света същества на времето. Но какъв е планът на Бога? Бог използва изкушенията, които ни изпраща, за да се укрепи в нас и да заживее в нас. Пак казвам, това не става изведнъж. Нали, ако някой иска изведнъж да постигне, нали, срещал съм такива край на всички изкушения и после пак пада. После пак почва и пак пада. Върви постепенно и искренно, Бог ще види твоите старания и в един определен момент, след много тренировки, при мене се получи на седмата година, всеки ден тренировки, седем години и вече нищо не може да ме изкуши. Не го казвам да се хваля в името на смирението. Това означава, че всеки от вас може. Някой може и за три години да го постигне. Това е въпрос на изключителни старания и усилия. Всичко друго Бог ще го допълни. И като Той е заедно с Бога. Така, чрез изкушенията човекът може да види своя възход в Бога. И тук човекът се научава да вижда отвътре. Тук въобще не говорим за ясновидство и за полуистини, които са най-опасните неща в света. Политика, ясновици и полуистини, това е най-опасното нещо в света, по-опасно от лъжата. Тук, навлизайки в мъдростта, Започваш ясно да разбираш божествените неща. Сам Бог почва да ти ги разкрива. Тука няма дарби. Просто Бог ти помага. Постижението в нас е Бог, а не някаква дарба. Можем да го наречем тайна дарба, но тя не е такава с показ. Тука няма показ. Мъдростта е скромна, знанието е гордо. Така. Започваме да виждаме и то отвътре, и то не чрез ума, а чрез духа, чрез мъдрост. Бог е допуснал изкушенията, за да може всеки да види своите намерения. Тези, които са с нечисти намерения, Сатана постепенно им става господар и ги взема при себе си. А тези, които постепенно, искрено преодоляват, Бог ги взима при себе си и ги обучава. За този, който твърдо търси истината и Бога, изкушенията му се превръщат в благословения. За другите в проклятия, а за търсачът на истината и на Бога. Значи виждате едно и също нещо. Има две посоки според намеренията на човека. За търсача на истината това е благословения, а за другия проклятия и обвързване, привързаност. Да се изкушаваш, то е отчуждение от Бога. Човекът се изкушава, казва Ал Халач, и без дявола. Някой мисля, че непременно дявола. Човек се изкушава и без дявола. Сам по себе си, поради своите скрити слабости. Щом се изкушаваш, попадаш вече в чужда власт. Други вече ще ръководят твоя живот. Ти може да си мислиш, че си правиш план на живота, но ти ще бъдеш зависим. Други ще устройват твоя живот. Невидими. А дали мислиш положително е все едно, защото положителното мислене е друга тънка хитрост на ума. Истинското мислене не е положително, запомнете, а съкровенно. Разликата е огромна. Съкровенно, изключително благородно, изключително осъзнато, принадлежи на любовта. И така, без истинска любов към Бога, изкушението е изкушение, т.е. изкушението е разрушение. Но с любов към Бога, изкушението се видоизменя, то постепенно те съгражда. Без преодоляването на изкушенията, Бог не може да оживее в човека и затова Той ги допуска. Изкушението желае робство, а скрития Бог в човека желае Твоята свобода. Ако не си изкушаван и не се научиш да преодоляваш изкушенията, няма да получиш собствената си дълбочина. И Исихастите казват, се ми ще говорим за науката за безмълвието и мълчанието. Няма да получиш своето безмълвие. Има истинска степен на безмълвие. Там е срещата с Бога. Значи, в окултизма се казва, няма да получиш собствената си дълбочина, а Исихастите казват Безмълвниците казват няма да получиш своето безмълвие. Не е мълчание. Безмълвието е по-висока степен. Така. Без изкушенията ти не можеш да бъдеш проверен и няма да узнаеш себе си и доколко си вътре в Бога. Духът на Бога заведе Исус в пустинята, за да го изкушава и за да го направи Христос. В пустинята Исус стана Христос. Преди изкушенията той беше Исус, след преодоляването той стана Христос.